شراقت نفسي بنور من فؤادي حينما راجعت يا رب العباد <تصحيح> ina ma radtu <tune> ya rabb al-ibad wa antashatu do naful muhammad ibn abdullah rahimahullah do sholh bi gusy sheikh abdurrahmani ya ruqyah yan dy lloj shola ruqyah aspek tin juxso mathan lazim ma lazum diçka mathan diçka qas kursa n sharia ma yurqa bihi bina dua li talab al-shifa Shka letzohet për i lutjeve Për me kërku shërem Në thot, kjo është Rukje Kër njeri letzohet dhe shka nga lutje Për kërkimin e shërimit Për shërimit për veten Apo për dikant tjetër Kësa i thuvut rukje Në thot, pasajnë da atë në dy pjes Rukje e lejuar Dhe rukje jo e lejuar Nësë është letzimi I lejuar, nësë letzohet dhe shka është Nga Korani dhe sunetit që ka orënë hadithi për nga më bërë sallallahu a sallam athër është të lejëm nëse kër kohët shërimi më dhishka që ka orënë transmitim është ndalu athër është ndalu Athër është ndalu Athër është ndalu Ahtër është ndalu Ahtër është ndalë qoft prej syrit ose sëmundjeve tjera, qoft prej gurë apo rruzave apo pej ose toje, çka do të jetë, kjo është kodvoje, do të them këtë kapitull kodvoje me kët lloj. Avraim së shum vllazni Dhe me tha kërflasin dhe din se ho gjashkru na i mali Iken dhe nuk falen pas ti Kërë nuk është prej Selefit Tha mas paris Mbojtja i malis Prej Kur'anit Qash Kur'an kohkilaft me Selefit Dhe e kaliu prejtyra Që tham edhe i bnu temia edhe i bnu kaimi E kishon Ta është Zot me falë namazin Dhe nga të kena Po dëshu e me dhe nga kidin i bnu temis Edhe i bnu kaimit E ja. kishon Në tatin ato vol, dhe qka një mesele, në khilafie, polemik, mesin e djetarëva. Dhe kur djetë se dikosh shkru në i mali, po shkru në i mali dikosh. Dhe po vjen gjami për po falë, qka do të me vepru muslimoni. Do të me falë namazin pas, pas të jas, do të me falë mason. Do të me falë namazin pas të jas. Do të me falë namazin pas të jas. يا رب العينه هادي وانت شطر روحي وصارت تنور جهي يا الهي خذ قلبي للرجاهي شربت نفسي لك اني من صوتك هادي يا من ماجت يا رب العينه هادي انت جدر وحار الدمع يجري يا لدمي خد الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم وبعد sonda kem kapitollt rit nga libri kitabut tawhid zathsoqat baya ma ajmalit dha ruken akasuid mohammed bin abdul awbi kapitolli ma'ja fi ruka wat tamaim që farë është transmituar në rukjet edhe në hajmalit, në më thonë që farë ka ardhë. Dhe ka pru disa transmitima që flasin për nëndalesin rukjes dhe hajmaliva, dhe ka përmenjë që lejohot një pies e tynë dhe nuk lejohot një pies e tynë. Në dhëtë, atë në afolë, Muhammedin Abdullohabi, Rahimahullah, gjithashtu dhe, dhe shpjegusi i shikha dhurrahmani, se rukjet janë dylloj. Fjola rukje, aspektin gjuhësor, dhe me thonë ledzim, me ledzu di shka, me thonë di shka. Në kërës kurse në shëriat, ma jurka bihi bine duai li tala bi shqifa, qka ledzohet për i lutjeve për me kërku shërim. Në thotë, kjo është rukje. Kër njeri ledzon di shka nga lutjet për kërkimin e shërimit për veten, apo për dikan tjetër, kësa i thuhut rukje donc pastai ndahet në dy pjesë, rukja e lejuar dhe rukja jo e lejuar. Nëse është leximi i lejuar, nëse lexon diçkaç, ka është nga Kur'ani dhe Suneti, që ka urdhën e hadithit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë është i lejuar. Nëse kërkohet çërimi me diçkaçe, ka urdhën transmetim, është ndalu, atëherë është e ndaluar. Kto më dhënë, kjo ka bë, kjo është me punën e rukjes. Dhe Hajmali te Arab kanë pas Haimali, në më thonë, kanë hynë këtë fjallën Haimali, gjithë shka. Nënë thotë, qoftë guri, apo rruza, apo pej, atoja, kanë lidhën për punë shërimi ose për isynit. Ata i kanë da dhe gursët, kanë pasë gursët saktume, apo rruza saktume, për çka është kjo? Kanë se cilë e rusët, që e kanë bajtë, këte e kanë përsy, këte e kanë për këte, këte e kanë për këte, nënë thotë, i kanë qujtë me emra. Kanë Pregrave që kanë pasë rruz e kanë qujtë El Ukra tu. El Ukra dhe dhe dhe të e pengon nga shtatë zanija. E kanë bajtë atë rruz për me rrujt mësë me mejtë shtatë zanën. El Vëgjiha për me shfëtu nga smundjet ndryshma. Ka pasë rruz dhe me thona se lojguri El Vedaja e kanë qujtë prej detet e kanë marë dhe jo ka qenë gjithashto për më rrëhatu mu që të su. El Jecheb për mërujt nga epilepsia. E zëmërad, e kanë qëjt një dhejë rruzë, e kanë mërujt në ata, e kanë bajt për me shpëtu prej domet synit që mundët me një ardhë, për mbrojtja kanë pasë. Gjithashtu kanë pasë tojë edhe penjat ndryshme. Kanë pasë një e kanë thonë, e të hvitha, ka qenë tojë, apo pejë prej pre dy nëgjyrave të kuqës dhe të zezës, Edhe ka lidh gruaja në mes, domethënë, trupit së saj për me ruajt nga syne. Dhe gjithashtu ka lidh rreth sajna zbukurime të tjera nga argjendi, edhe një han nga argjendi e kanë pas. Domethënë, rruza dhe një han nga argjendi. Gjithashtu kanë pas pejë tjetër e kanë thujt el hikab. E kanë lidhën fëmin e me të për me ruajt prej synet. Kan pas një tjetër e ka pas al watar. Al watar është toja apo e tele apo konopi i horkut që kanë luajtur me sheqet kur është vjetruu e kanë hequr prej saj e kanë ndrua atë e kanë marrë për punë syni ja kanë lidh ose lopos kanë bërë kërpesh me të e kanë luajtur për sy ose ja kanë lidh lidh lopos apo fmijës dhe kanë merruse kjo mbron nga syni ka mbrojtje prej saj për, për puna e Marije gjithashtu e kanë pas një tjetër e kanë thirr e tiwala e tiwala Ka qenë pejë, ose në një lidhe në qafë e ka majtë gruja, është konë si lojë sihri, për me bo burin me dashtë, ose këndër ta që me shtije vetja me dashtë, do me burin, e gruja me dashtë burin. Në gjithashtu e kanë bajt lojë, i ka thonë Ka'bul Arneb, dhe me thonë njëja e lepurit. E kanë lidhë gjithashtu për punë, në syjnje dhe smudje tjera. Gjithashtu e kanë lidhë me zbukurime, me stoli, ata që është kafshuar nga gjarpëni ose akrepi dhe kanë kanë thënë se kjo e, ja kthen do të thonë vetdijen aty pasiçi ka humb vetdijen nga dhimbjet ose temperatura e madhe që ka pas nga helmi i asaj gjone që është kafshuar. Do thotë këto janë kon lloje tajmalia. Do thonë tajmalihen çdo stan që e mban yeri për shërim qof prej syrnit ose sëmundjeve tjera, qof prej gurje apo rruzave apo pej apo toje, çkado që të është, kjo është kodboje, do të them këtë kapitull kodboje me kët lloj. Por siç thamë ruka, do të thotë është dy lloj. Muhamedi Abdurrahim i thatë ma ja fi ruka wat tamaim. Ajet që është transmetuar për rukën, do të them ky kapitull flet për ato që është transmetuar për rukën dhe hajmalit. Dhe nuk ka thënë për shembull sukur kapitulli më herët Se prej shirkot është rukja dhe hajmalit, nuk ka thonë, pëse, se ka muspikon prej shirkot. Se kapitulli maherat, ka thonë prej shirkot është bajtja e tojes edhe e harkot. Dhe sa këtë kapitull ka thonë, ajet që transmitohet për rukja dhe hajmalit, dhe nuk ka thonë prej shirkot janë rukja dhe hajmalit. Se ka rukja sësh prej shirkot, dhe ka hajmalit sësh prej shirkot, prandaj ka thonë ajet që transmitohet për rukjes edhe hajmalivën. Thotë kur të bihu, rahimahullah, se në fillim, pëngamberi sallallahu aleyhi wa sallam, ja kanë ndalu, që shkuptohen nga transmitimet, që kanë ardhë rëthrukjes, se pëngamberi sallallahu aleyhi wa sallam, fillim, ja kanë ndalu sahabeve gjitha lojët, rrukeve edhe hejmalive. Në thotë i kanë ndalu gjitha shka. Shka ku si janë kanë të ofërt, me shirkun dhe kufrin, dhe që më, më mësu ata më bështetja në Allahun Azzavajet. E pastaj, Kërë janë forcu mirë në fejë, kanë orë të pengamberi sallallahu sallam e kanë pëjtë pas taj u akallë ju me kushtë lojë të rukjeva. Dhe është rasmetu nga Auf ibn Malik e lëshët gjëi, thëtë, qënëna në rëqi fil jahilijë, në këna pas bë rukje në jahilijet, dhe para islamit, kanë pas lojë të rukjeva që i kanë bë. Fëkullna ja Rasul Allah, thëma i dërguari Allahut, kef e të rafi dhalik, q فقال اعرضوا علي ارقاكم مي تريغوني اطوروكيت شو يباني شو روكيه يو باني لا باس بالرقما لم يكن فيه شرك سنوكو بروبلم نوكو انداليس نروكيا نسنت نوكو شرك ذاك اكو زوت شي بيغامبي بيغامبري صلى الله عليه وسلم سيروكيه اشتهليومه مكوست مس مباس شركنت تراسمتون جابر رضي الله عنه انها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرقى Se so, penga beri sallallahu alaihi wasallam ai kisht ndalue rukjet. Domethënë ka ndaluq krejt. Fa ja'a 'amr ibn hazm ardan fi sat amr ibn has familjes amr ibn hazmit ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam te i dërguari sallallahu alaihi wasallam edhe i thane faqalu ya rasulallah o i dërguar ya allah inahu kanat 'indana ruqya. Vërtet na kemi pas rukja kemi pasbo rukja. Kemipos bo, rukja. نرقبها من العقرب كذا باس برو كي ابره مشرو بري عقربت وانك نهيت عن الرقى اتى تشكان دالوا رقيم فقال فعرضوها عليه فترسمتوسيا دات تريغون بيغامبي صل الله عليه وسلم صفر لوت روكس كان بو پر شريمين گا كفشيم عقربت فقال ما ارى باسا بيغامبي ثا نوك पोشا مندليس نكتي چ پو يباني من استطاع منكم كوش قاموسي پر يو ان ينفع اخاه që ti bën dobi lotëti, fel jënfa'hu, le ti bën dobi. Wa në gjabirin, që thashtu nga gjabirin, qëtë, këne li khalun yurqi min al-akreb, thëtë, e kan pas një daj, dhe daj em ka bo rukëja, pre akrebin, dhe më dhënë nga gafshimi akrebin. Fënaha Rasulullah sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu rukë, e pen nga mberi, ndaloj rukën, qala fa atahu, ايثاره بي پیغمبري صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ثويد الغوري الله انك نهيت عن الرقى تيورتيت اندال او الركن وانا ارقي من العقرب ونبي رقه مشرونك كشفني عقرب فقال من استطاع منكم ان يفى اخاه فليفعل پیغمبرك قومي ميبا دوبي الله تي لتابن ركن جثواصله ترسمت من عبد الرحمن ابن اسود ان ابي يثث غبابا تي ترسمت قال سالت عائشه sëllët Aisha të rruqë, fa qalët, sëllët Aisha të rruqë, thëtë e kam pëyt Aisha, radi Allah për rruqën, fa qalët, rakhësa Rasulullah sallallahu sallallahu sallam, li ehli bejtin min al-ansar, dha Aisha radi Allah anha, se pengamberi, e kishtë le juwa rruqën për një familë të ansarve, fi rruqën min kulli dhi humetin, Ja kishteluat ju rukjen nga qdësen që është me helmë, që kafshën me helmë, që ofë të gjarëpën, apo akrabë, o di shka tjetërë. Në më të janë transmitimet që flasin se pengan beri, së rrëllasim në fillim, bërtejte ka ndalunja rukjen dhe o ka leju pas taj me kusht. Dhe ajo është me kusht që mës me më pas shirkë në ta. Në të të rukja e cila lejohët është kusht me qenë mës me pas shirkë në ta. Pra në të të të të, të, të, të, të ibnë hajgjeri Ka konsenzus të djetartë se rukja lejohët, po me tre kushte. Kushte i parë është që rukja me oba me fjallën a Allahot Azzajal. Në me thonë, mu lezu nga libri a Allahot Azzajal, ose lutja me emrat dhe cilësit a Allahot Subhanu Wa Ta'ala. E dyta është me qenë në gjuna arabe, ose në gjunë që, që kuptohën për ata që se di në arabishtën. Në me thonë, me qenë në fjallë, qarta që kuptohen dhe që nuk ka shirkë në ta. Pra ndaj e kanë nuk këtë kusht. Dhe treta, kushti trejt, është që aje që i bënë rukjan edhe aje që shërod nga rukja me posbindja se shërusisht Allahu Azazë gjel e jo që i ledzohet. Po Allahu Subhanu Vëtale është ai cili shëron. Edhe a nuk është ai që ka ledzohen shërusim. Nëse janë këtura tre kushtë, thot lejohet. Pra dhe kanë orën hadithet që da t Laxhimi me emra dhe cilësitë të Allahut azza wa jall lejohet domethënë me lutje ka on transmetimin e Buseid el Khudrit thotë se Jibrili alayhis salam erdhi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha fa qala ya muhammad ishtakeita fa ummuhammad tiya anku fa qala na'am fa pejgamberi po qala bismillah arqik sana aimerta Allah domethënë me emrin e Allahut të ledzoj, të bëj ludoa, bëj rukja, kërkajt që me u shërute. Në thartë, në emër të Allahot. Më në të kanë dhe thartë, se me emër dhe të sesit të Allahot asëzhar, lejot. Min kulli shëj i njëdhik, nga shdë gjën e cilat të mundan, min shërri kulli nefsin, au ajinin, hësidin, illa hujë shfik, nga shdë e keqë, e shpirtrave, dhe nga shdë sy i gjelëziz dhe i hasedit, Allahot shëroft, بسم الله ارقيك نا امرت الله تبارك. جثثو ترسمتيمنا عائشة رضي الله عنها، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نسموندا اكيشته فديك، اكيشته بروكيا ويتس تي. ما كل اعوذ برب الفلق ادع كل اعوذ برب الناس. دمطان دورت تي ka fri për nga beri sallallari oselam ose ka pështi pak edhe ka ledhu mua ujithat transmitimit ka nartë të ndryshme do në thotë gjatë rukjes kanë thonë djetartë lejohën tre monirat gjatë ledzimit me pështi para ledzimit edhe mas ledzimit kur anët edhe pse ma e mirën do shtash mas ledzimit e këtu ka arë se për nga beri kënë janë fëthu ala nefësihi se për nga beri ka pështi do në thotë para ledzimit në këtë transmitim ka arë fihi bil muawidat. Thë e ka bon në smudin nga cila ka vdek, dhe shërim në me thonë, rukën e ka bon me kula udhëbëra bil felat dhe kula udhëbëra bil nasën. Që do në thotë, se kurani është shërim, veprojët me te për rukëja, dhe nuk është pa tjetër me qenë smudje prej gjënve, tomus i me qenë dhe smudje tjira, si që ka qenë pengamberi sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu s Në thëtë ju uranu, për nga më bëjëri sallallahu sallam, më së mundjen, kun të anëfëthu aleyhi bihinë, thëtë i kun pasë frionë, thëtë Aisha radiallarënëha, me kule o dhëbra bil falak, edhe kule o dhëbra bil nasin, wa amësah bëjëdi hi nëfsehu li barakatihë. Dersa preksha, për nga më bëjëri sallallahu sallam, me dur të ti trupin e ti, për shkak bërëqetit dhe begatit që kishin dur të ti gjithashtu transmetimin nga Aisha radiullahu anha gjithashtu se ne rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka yorqi iqul se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bën të ruhqe fshte imsahil ba's rabban nas fshia l'arqoya smundjen o zoti njerëzve bi edi keshifa u ne dorën tande e shërimit la keshifahu ska di kush e selamunet me largua illa anta pervecte do thot kushtet e rrug ky është e para mos me pas shirk nitë, e dyta me çein me fjalën e Allahut azza xal dhe me emrat e tij, dhe e treta është që mos me besue, domethënë mos me pas bindjen se ajo është shërim, po Allahu azza xal është ai i cili shëron, nuk është ai i cili thryn, as nuk është sebebi që të shëron, po Allahu subhanahu wa taala. Dhe këto Muhamedi ibn Abdul Wahhab rahimahullah ka sill transmetimin për musliminit. Ka thënë transmeton ابو بشير الانصاري رضي الله عنه صلى النبي عليه وسلم في بعض اسفاره سو قا تشي مى بيغامبيري صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره انه يروق فارسل رسولا الا يبقين في رقبه بعير قلاده شيك ا دغو بيغامبيري صلى الله عليه وسلم يدرغور تشي مستل نشافن ان دني ديفس قلاده من وتر مسملان كرپش يرجودوم يملون براي tojës ose prej aty konopit, harkut, au qilade, apo mustlen kërpesh, ila kutjat vetëm se të kputet. Në thanë hadithin e transmeton ke sahabiu, nuk diet saktësisht emrin i tij, po Ibn Sa'din Tabakat thotë emri i ti tij është Qais ibn Ubayd. Dhe Sa'ib ibn Abdul Barr sa të sqadish kat sakt rreth emrit i tij, ka, ti, ka prezantuar në luftën e hendekit dhe ka vdekur pas viteve të 60ta. Sot Ka'sinën Mani rrug për rrugëve të pejgamberit sallallahu alaihi dhe sallam thot Ibn Hajeris ka shumë të menjëhershë për çfarë rrugë ka fjalën se në rrugë kanë çën. Fa arsala rasula e ka, fjollën, rasulen, e ka dërgunje, dërguar një dërguar pejgamberit sallallahu alaihi dhe sallam. Fjala është transmetime të tjera ka ardh Zejt Ibn Haritha. Dhe e ka thënë se çka të bën, të kput kërpeshat e e kafshëve. Domethën qofshin të lopës apo devës. Kto i përmein devës. Shkaku se i kanë maru e për punë syni, i kanë maru ato në konopat e harkove, edhe i kanë kan maru kërpesha për për shkakë syni. Dënë thot, transmitu si këtu, dy shën, i ka thonë, këj ledet minë veterin, dhe me thonë, gjitha kërpesha që ka janë prej ati veter për ati konopit, apo ka thonë, dhe me thonë, sahabiu, se mi këpu gjitha kërpeshet, dhe me thonë, pa për saktim se qëfar loj kërpesh. Mi po, kuptimi bërte se gjithdo kërpesh, i cili është në regullu për pun, syni, apo smuja, prekonopit, a vetë shka, këputët, qoftë edhe te kafshë. O anë ibn Mes'udi në radhjallarën, po ashtu hadithi nga Abdullah ibn Mes'udi radhjallarën, thotë, se miëtu Rasul Allah sallallari e sallam e e kul, e kam dhe gjuhë të dërguarin Allah duke than, inër ruka, dërtejtë rukjet, vëtë temaima, dhe hejmalit, vëtë tjualetë shirkun, dhe thi wala famosht ajo konopi apo ajo stolia qe e non gruaja por me dasht burri es grua bacëllë që me dasht burri kto janë shirq e transmeton Ahmedi dhe Abu Daud dhe Ibn Ibn Majah edhe Hakim ky hadith qe do të them tregim do të them se çish ka ndodhur kur e ka thon Abdullah ibn Mas'udi kët hadith fjolla është Abdullah ibn Mas'udi je herë ka shku te sfija e tij dhe kur është kthy gruja e ti, do me thonë, e transmiton e zenebja. Tho se kur ka ardhen, e ka gjetë në shpedhë është ullën më në krevetë me të, dhe të e prejkë, thotë në qafë, ma ka gjetë një, një tojë. Edhe i ka thonë, ma hadha, që është kjo, kultu khajtë në rukje li fihi. I thashtë, është pejkë, toja, në të më shbo rukje. Kalët, fë e khadahu thumë me kathra. ثته امر edhe e kputi ثم قال فاستعبد الله بن مسعودي انتم آل عبد الله لا اغنيا عن الشرك يون فاميليا عبد نفوي برشرك. سمعت رسول الله nuk keni nevoj per shirk semeut rasul allah sallallahu alaihi wasallam yqul kam dzu durguarin a allah duke than inar ruqa waltamaima waltiwla shirk vartet ruqia zahmalit edhe tiwala اتقنوا مباد داشورتي بري ين شرك فقلت ايصاش لقد كانت في عيني لقد كانت عيني تقذف فاش ايغاش كان باس بروبلم مس ينين كا لوي سنين كا كرسي وكنت اختلف الى فلان اليهودي ذان شقشات تفلوني يهودي فاذا رق سكنات قرن بايك روقيا Më ndalke, më qëtësëkë e sëni. Fë qale Abdullah, Abdullah i thë, Abdullah i në mesudi, Inëma dhali ka amalu shëjton, ajo është punë e shëjtonit, këne në nënkhisu ha bëjëdihi, shëjtoni me dorënë të ti, e ka nga smu syrin. Fë idha rëqitihë këffë anëha, e kër i ka borë këhë, ka heshtë, është qëtësukë, është lërgun nga sëni, nuk e ka prejkë. Inëma këne e këviki, ان تقول كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كش ميافتوتي مثان تشش كا باس تام بيغامبري صلى الله عليه وسلم اذهب الباس ارجو سمون ديال رب الناس او ذات ينرزو واشفي ان تشافي شراستي الشروسي لا شفاء الا شفاءك نوكاشريم پر واسريمتان شفاء ان لا يغادر سقم شرم تش نوكلن سمونيا نثوت فلاس عبد الله بن مسعودي اك اوريت كتلواي Shërimi, ajo është ka qenë? Pra dhe e ka siëdë Muhammedin Abdullu Abbi Këtë transmitim se është punë e kolopit është prej, prej shirkot Mirë për këtë u kërë një mësele Gja transmitimit Dhe në dhote e brejtët Se Zeynebja i thot Abdullu Abbi Mësudit Se unë kam pas problem më synën Dhe kam shku Kam bo rukë të një jahudi Dhe kjo është mësele Që flasin djetartë rrëksajna Në të thot, a lejohet muslimoni, me shku me i bo rukja jo muslimoni. Dhe këtë është transmitu se kjo ka shku. Në në këtë transmitim, jeb me guptu se Abdullah i Mnimesudi nuk e ka përqy. Këtu ka khilaf. Një një transmitim prej Malikot radiallani, thonje prej Malikot, që thuet, dhe prej mam shafiut se lejohet nëse nëte nuk ka shirkë. Nëse rukja bëndë prej jo muslimoni, qofi jahudi dhe i krishtarë, dhe bohën të me lutje, në cilat nuk ka shirkën të, lejojët. Kjo është kushti. Dërsa pjesët djetarëve të tjërë, nuk e lejojët. Qëka është argumenti që lejojët, ata, ki transmitimi e bëzlajën në Mesudit, fletë se nuk e ka pëlëshu i veprën e, e? Zenebes, grusë ti. Nuk fletë se e ka përkra. Dërsa transmitimit që në argumentonë ta, është se imam Maliku e transmiton nga amrët e بنت عبد الرحمن دا امرته بيها عبد الرحمن مثلا ديال ابو بكر رضي الله عنه سابو بكر رضي الله عنه دخل على عائشه سكان هي د التشبيه عائشه وهي تشتكي ايا وان كنت مثلا كتشين السموت ويهوديه ترقيها ان هي يهوديك يهبريه اي كابو رك فقال ابو بكر ارقيها بكتاب الله ابو بكر قالهم bëni rukje me librin e Allahu të subharën vë ta'ala. Dhe këtu dhe më thonë ka linda e khilafi se fë qka ka pas për qëllima bu bëkri, po një është e qartë se dhe më thonë shirkë mës me pasnat rukje. Tash, e hudi ka nuk lezën Kuran, pranda e është bërë të të kuptimi ma shumë se është qala që me lezën nga të vrati fjallë që nuk kanë bojnë me shirkën, nuk ka shirkën në te. Me gjithë dhe t Për ata nuk mirët si argument për lejimin e rukjes nga jo muslimanit, po së paku kjo është punë e urejtur, jo pëlqime, dhe nuk është mirë që muslimani me bo, dhe kushtet e rukjes vetëm se ne i përmenem. Do me thonë, nëse këte janë tre kushtet, ajo është me ribrën Allahot dhe me emrat e ti, gjithashto, ë me, me fjalë qarta u kuptua edhe e tretë. Do të thotë, nëse është jo musliman, doz, s'ka pas kusht tjetër me borukë, është patjetër që mbiplocu këto tre kushte. Do të thotë, më kon me fjalë që ti e din, e kupton, mos me pas shirknata, më kon me fjalë Të Allahut dhe emrat e tij, mos me pas shirktë. Edhe e treta, që ti mos me besu saje shrusi, po Allahu subhanahu wa taala më thon se bebi nuk ka sherran, po Allahu azza wa jall. Dën punonë, do të thotë Rasa e malive bota e çart. Do thot se puna e rockës është e çart se lejohet vetëm me këto kushte dhe mbet çështja e malive. Çka është prej gurve dhe tojave, gjona e tjera, shërim, dhe të tjera përshem do thotë është ndaluar. Mbet një mes e letjëtra. Ajo është nëse not haj mali dhe lëshkruhet në te Kur'ani. A lejohet kjo apo nuk lejohet? Sot Muhamedi Nazirova bëk tin libër sa disa nuk e kanë leju dhe ka pas prej tyje që e kanë leju prej sellevë, ka pas prej sellevë, që disa e kanë leju. Kështë shë duke u bazun që atë trasmetim, ka pas shumë prej djetarëve e kanë leju. Nëse Himalija është e shkryt me dhe ka vetëm Kurante dhe e bartë ismunti për mushëru. Në thotë, janë da djetarët dipal. në dipalë. Në thotë, këtu ka khilaf. Në thotë, të selët e kanë lejuë, trasmetohet prej Abdullah ibn Amri ibn Asit. Ata bazuë në vejprën në ti. Dhe thuhët se transmitohët prej Aishës, Ebu Jafarë al-Bakrë, nje transmitim prej Ahmedit, prej Saïd ibn Musajibit, prej ibn Sirinit, wa Ata ibn Rabahit, wa Malik ibn Anesit, në më thonët imam Malikot, nje transmitim. Gjithashtu prej ibn Tejmijas, ibn Qajimit, dhe ibn Hajjeri, i të cilja përnë bërnë bërnë dhimin se lejotë. Dhe ashpola tjetër të cilët e kanë ndaluar të transmetohet prej Abdullah ibn Mesudit, gjithashtu prej Ibn Abbasit, Hudhaifes, Ukba ibn Amirin dhe një numër i madh i tabiinve. Donët ata që kanë ardhur prej Abdullah ibn Mesudit që kanë marrë ilmin prej tabiinve, gjithë ata e kanë ndaluar se vetë Abdullah ibn Mesudi ka pas mendimin që ndalohet, gjithashtu Ahmedit ka transmetuar prej Ahmedit që ndalon dhe shumica aty që kanë ndalë më më vonë. Ata të cilët e kanë lejuar A spray Abdullah ibn Amri ibn As e transmetim se Abdullah ibn Amri ibn As e ka mbsu fëmitë e tij. Ata që kanë qenë të mëdhoj, ua ka mbsur nga Kur'ani për mend çka kanë pas mësu, ose nga duat. Ata që kanë qenë të vogël, ua ka shkruajtur në dad rrasa edhe ja ka lidhën çaf me majt. Dhe këtu ka lindë baz së sajna. Ata të cilët e kanë lu kan thon se lejohet, se ata s'kan mëut mësu, kanë qenë të vogël e ja ka shkruajtë e kanë bajt çaf. Kan thon kjo është Dhoj hajmalije, se nëse është Kur'an, lejohët. Mi po kjo nuk është argument të qartë. Shkaku se, me pasqinë që lejohët, ja kështë e lidhë edhe të mdojve. Për e kalon dëvoglë. Fjalla është këtu se Abdullah ibnë, maspari, transmitimi është i doptë. Fjala bot transmetojmë ka ardh se duaja ka qenë që ja ka lidhën Abdullah ibn Abi Minaasi bismillah a'udhu bikalimati llahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati shayatin wa an yahdharun kthesme te mos ti dobë nëna që duaja ka shkruar edhe ja ka lënë fëmijëve në çafati të vogël e bora se këto kanë qenë të vogël ja ka shkruar ja me në çaf i ja ka lënë për mëmësu se s'kan vujt më mësu më një herë thanë një herë transmetimi është dobë përgjigjja e dytë se me pashen e lejuam ja kishte lidhur të mëvojve po ja ka lan të voglëve se s'kan mujt më mësu, e por më mësua ata, më jodhën koh, ja ka lidhën çaup për më mësu, e ajo çe për më u mbrojt. Sigurisht e sakt transmetimi. Ndërsa ata çe kanë ndalu, siç thotim në arabiu për mëdhëmet malikitat, dhe kjo është e sakt për tre xhana. Apo rase transmetimet që kanë ardh, kanë ardh ndales. Mbajtës Hajmalist, për gjithësuma. Nuk ka diçka çe ka përjashtu dën i lloj Hajmalie. Çdo lloj Hajmalie është ndalu me bart. Tash me thonë si një dhaj lejohët, do të me prunë argument dveçantë. Për gjitha duatë që kanë ardë mu ledzu, ose për mbrojte, ka thonë kush e thotë, kush e ledzen, kush e ban. Kunës kur kunës ka ardën, transmitime, se kush e lidh edhe e barëta. Në thotë kje është e para. E dyta, se të dhërija me pënguet keqen shka mundët me ardë për kësajna. Pse? Pse? se pas taj të zinë me dalu se cila është prej Koranit e cila se është prej Koranit dhe filloj njerëzit me bardë edhe lidhen për këta i malit dhe humbet në bështetja në Allahun Azze Vajxel dhe e treta nëse lidhet vjenu kamusi marderite në nëshmimi apo poshtrimi i fjale salata Azze Vajxel për shak se njeriu apo fmiu hinë në gjdo vend dhe kamusi me iraj në vendet flishta apo njeri hinë në vendet dhe me thansu kërashbanjet vecet dhe kjo na është një lloj mosrespekti ndaj Kur'anit. Për këtë trashëka ka thënë dietarët se kjo nuk lejohet. Dhe kjo është mendimi më i saktë. Mirpo, çka është fjala e dietarëve rreth hajmalis? Do thotë ata se lëtet e kanë lejuar. Ës fjala me çin Kur'an e shkruan nga Kur'ani diçka në një sura, edhe e bartet ata që kanë thonë se lejohet. Edhe Shpresan e shërimi në Allah të azazer. Të ne i dhëjnë shumë, ajmalive është nga Korani. Mi po që shkrujt Korani në te, këtë dhëtë mu shiku. Se ka musime ka në Koran, po është të ndalume. Pse, shumë ajmali shkruën, dhe Korani nuk shkrujt që shka ardhë. Ka musi shkrujt mbrapsht. Ajeti i fundi shkrujt në alpë. Ajeti i mesëm shkrujt në fundë. I përzijen ajetet. Dhe kjo është një lloj si tallje me librin e Allahut Azza wa Jell. Dhe kjo edhe pse është Kur'ani, dhjetort, edhe ata që e kanë lehu nuk e lejojnë këtë lloj mënyre. Që mundin ura çira jashtë shtënë ndonjë fjalë tjetër mes ajeteve, që s'është për Kur'anin. Edhe kjo është endalume, dhe lojeve, talis tijë, e ndaluar, është për llojeve talljes me librin e Allahut Azza wa Jell. Shuqairin librin e tij e sunan wal mubtadi'at e përmend një lloj ha mali që kanë shkrujt, e kanë shkruajtur, e kanë thujt Hijabul qarineti, që kanë bo, thët e kanë dëformu suratul fil, që kanë bo, thët e shkrujnë, e lem të rakejfa, fa'ala rabbu ke bil qarineti, kanë qëtu fjallë për e vetët, e lem jajjal kejdel qarineti fi të dhlil, ke fjallë qarinë, kur onë nuk është në sura, qarina, Allah e lem që kanë posë për shëllëm, po qarina i thëjnë, Shoko të ose, ati shkaj e shosëran, dhe ose të kanë përqëllim djinën, shëjton që ka thonë pëngambej, shdo njeri ko, gani karinë. Shkaj rrë me ta, shok të me thonë, shkaj e shosëran, rrugëz. Wa erselë alë lëlë karinëti tajrën e babilë, tërmihëm bi hijjarëtin minë si gjirë, fëja alë lëlë karinëti ke asfim mëkulë eksi. Kjo është libërën sunanul mubtadi'at. Më domethënë që e killa e hejmalia nuk është lejuar. Edhe pse kan thonë aftë dietar domethënë që lejohet hejmalia, për Kur'an kal përshëllëm aty ku shkruhet vetë Kur'anën, s'ka bojë. Kur gjatë me tjetërsën, mbi po kur deformohet Kur'ani apo shtin një fjalë tjera apo ndryshon ajetën, s'ka domethënë xilaf skopolemik mes aty të dietarëve se kjo nuk lejohet. Kan hadithin Abdullah ibn Uqeimet marfu'an. Thotë men ta'allaqa shay'an ووكيل الالي كوش ليد ديشكا ليhet mbështetjen e saj Abdullah ibn Uqaimi thiret Eba Ma'bad al-Jahani eshte kufres thot Bukhari adraka zaman an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wala yurafulu sama'un sahih kamriko ne pejgamberit sallallahu alaihi wasallam po nus nuk koshte verifikuar diçka se ki kam dëgju e ka të rësmetunga për nga nga në bëjëris rësën. Dhe më thëmë fletë për dëpsinë e kivit të rësmetimit. Kush, lidhë dhe qka, më bështetët, lihet më bështetën ësaj. Pasaj adithi, imam Ahmedit nga ruajfië, thëtë, qale li Rasulullahi sallallahu aleyhi wa sallam, ya ruajfië, leallë lëshayate së të të të të lëbika, fa eqbiri nësë anë men aqqada lihjetahu nësë. أو تقلد وترى، أو استنجى برجيح دابة أو عظم، فإن محمدا بريء منه. إذن تقول بيغان بيلي صلى الله عليه وسلم، تيرو ويفع صحابيو، نترسمتين من نسائيوط، واشتساكت، شيش طب شيخ خلباني، نتطب مزينجيرت ساكتش كي ترسمتهم. بيغان بيلي صلى الله عليه وسلم إذن، لعل الحياة ستطول بك، دشت أييتا كما بسيتنا جات، thotë që i khabbir Rahmani, se është prejshenja vëllë, pengamber lukut, pengamberi sallallahu sallam, fe inner uajfi antalet hajatuhu ila senat i sitte vë kamsin. Thotë se këti ruajfi i ka gjatë jetëa dhejnë në vitin 56 hijrit, dhejnë në 53 hijrit. Dhe kanë qenë prej emir, ka vdekë burqan në gjipt, si emirja të ju vendit, dhe kanë qenë prej ensarva. Në thotë kjo është, vërtejt ka jetu gjatë. E pengamberi s këme jetu gjatë. Thë e khbirin nësë, lajmëroj njerëzit, enë mën aqqëda lihjetëhu, se kush e lidhë, nëjë, mjekrën e ti. Në të të kanë pasë në gjahiljet, këtë punë e kanë basë dhe mos atë jo aratë, në luftra, e kanë lidhë mjekrën, e, për punë krenarije, e kanë pasë atë, e kanë zonë si kurbisht, edhe e kanë basë për me rujtë mjekrën, dhe në të të ka qenë si lojë me rujtë mjekrën dhe me ubojë ma shumë drejë dhe dhe thotë ki transmitë kja është prej punëve të grava dhe me thonë ka qenë punë burni e kjo dërsa thotë abu zërë ata ibnë l'Iraqi mas shumë të barë thotë kjo në punën e namazit men aqqada lihjeta fissalahë se kosh e lidhë mjekrën në namaz në thotë kohar ndalej sa për këta men aqqada lihjetahu au te qallada vetranë Apo -lidh at, konopin, e lidh atë konopin harkot. Në më thonë për punë mësyshja apo shërimi. O istinja biregji i debetin au adhmin. Apo ban istinja. Istinja është me mërë të ahrat. Në më thonë para islamit ose në kohë në, në gadishol. Njerëzit ka jetu dhe ujtë ka pasë mjafë. Dhe pasërti pas në pengambejri sallallalli e sellem. Pasë kryrës në vosë u akamsu aty që me bo me gurë. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që tha dhithot e kushëbën pastrimen e tij me birreji idabatin me bagël të thotë të kafshës ose uazmin apo me asht fa inna muhammadan bari'un muhammedi or asht i distancuar nga ai do thot kur vjen transmetime nga ndonjë mëkat ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë se distancohet për të hyrë kushëbën atë flet se ajo punë është mëkat i madh Se për nga mbejë, sallallahu sallam, nuk distansot për e dikujt vesh kur ban më katë të më dha. Nuk distansot për më katë dhe vogël. E shkoku që e kanë dalu për nga mbejë, sallallahu sallam, do më thonë ato të parat o kuptum, po puna e baglës edhe ashtet ka në trasmetimin e muslimit. Nga Abdullah i Mesudi, radiallahu anët, la të stëngjubir rëvëthi o le l'idham. Mësë bëni pastrimin me bagl a asme është fe inë në huzëdu i huani këmë minë lë gjënë, se është ushqim i vlejzërve të juaj, dhe më thonë musliman, prej gjënëve. Në dhëtë, se ushqimi i ty në është prej ashtë, dhe më thonë hajnë eshtratë të cilat i lojnë nga mishi e, njerëzit, gjënë të hajnë në ta. Dhe në kartras me timi se baglat e lobëve kafshve tona janë ushqim për kafshet e gjënëve. Kështë që pengambej për atë edhe transmetimi e ka ndalur. Ka hadithin ne transmetim prej Sa'id ibn Jubairit radhiyallahu anhu, gjithashtu e ka prej Muhammedun Abdul Wahhab, that men qata mimatan min insanin kana ka adli raqaba. Kush ekput t'shet për vlerën Muhammedun Abdul Wahhab se kush ekput ni hy mali ashyukur malshun ya rab. Said ibn Jubairi ash-Tabe'in është prej të abenu, i kam rri sahabet, nuk i kam rri, për nga mberin, sallallalli a.s. Të këdjetar të hadithit, kur transmitusi, transmiton dhe qka, në qështje të cilët, nuk mundet me folë me men, se kjo është qështje shëriati, së ka musim edhe në vlerën e një veprës, pa pun shëriati, pa transmitim. Me qenë sahabi, e shëtës për nga sahabi, ku shëbën këtë vejpër, ka këtë vlerë, ajo bërtët se është fjallë e pëngamberit, sallallare e sallem, se s'ko mësi sahabi me full prej menës. Po, kur thot të abijini për këte, ather bërtët se është prej fjallëve, të me thonë transmiton prej pëngamberit, po një njëri mund në në transmitim më së pako. Në thotë, kur të abijini, a të thonë një fjallë, e s'ilja s'ko mësi të thutë me men, dhe kjo ngrite të këpëngamberit, sallallare e sallem, Mi po për të bini s'komunësi me pas dë gjupë për e pengamberi, sallallahu sallem. Me satina, edhe pengamberi, sallallahu sallem, do të me konë një njeri. Dhe a i shka ashtë? Ashtë sahopi. Mirë po, sahopi a këtë në ashtë, a komunësi sahopi edhe mus me konë i besu shumë? Jo. Ndo të thotë, trasmetu si spokët do të me konë një. Dhe a i është sahopi. Ndo të thotë aditë e shi saktë. Kështë si pas regullës. Ku jemi nat sigurt se kje ka transmetuar prej sahabës. Ndoshta mes Tina dhe sahabës ka prap një tabin tjetër. Nuk e, për atë që kjo transmetimi kur thuhet kështu, mbejt i thoin Mursal, edhe ke transmetosh është prej llojeve të hadithit dobt. Do të thotë, ka prej selefëve, kështu vetë për mbejt përfundimi, se prej selefëve, cilë të cilët e kanë pa se me qput një hajmali, e cila ka shirkennta, është sukur melshun ya rab. نلري ذا جو كوربري ابراهيميت ابراهيم اش بردياتار ود كوفس ابراهيم النخعي صد كانوا يكرهون التمام كلها من القران وغير القران سلف او رين هيماليت بر قراني شان اد بيو قرانيت تو جيتشكا ش كا تشين هيمالي اد قران نسه كا تشين ا كان روي ابراهيم النخعي كورث صد كانوا يكرهون او رين كو برشم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه eve nzonsat e nzonsa tij por ataj kanë shtise alqama alaswad abu wael alharith al al -bi al ibn suwaid ubayda salmani e masruk e rabi ibn khuthayn e suwaid ibn aghfala etjir se let kan jetun kon Abdullah ibn Mas'udet kan morm simin prej ti kur thot ibrahim ana khai se kan pas urrej haimalit qoft prej kuranit apo prej kuranit edhe madh se shkruajt me diçka tjeter ja me kuptuse Abdullah ibn Mas'udi me gjith tir çka kanë marr elmin prej tina që kanë qenë në kufe e kanë urret këtë vepër, ndoncët përfundimi është sa Ajmalia çoft edhe nga Kur'ani nuk është në rregull me bajt. Çysh tha Maher. Tu mbeti mesëlet i ther çdo na do të më shpjegua, ajo është se Evraim së shumë vllazni, në mënyrë kur flasin dhe din se Hoxha shkruan Ajmali, ikën dhe nuk falën pas ti. Kë nuk është prej selefët. Tha mos porisë, bajtja Ajmalis Prej Kur'anit, që është Kur'an, ka khilaf me Selefit. Dhe e kaliu prej tyre, që tham, edhe ibnu Tejmija, edhe ibnu Kaimi. Ta është të zdot me falë në manzën, dhe në të kena, po dëshëve dhe në akitën i Tejmijës, edhe ibnu Kaimit. Ja. Në thotin atë të volë, dhe që ka një mësele, khilafie, polemik, mesin e djetarua. Dhe kur dihet se dikosh shkru në i mali, po shkru në i mali dikosh dapo vjen xhami po fala çka do të më vepru muslimani do të më fal namazin pasi as do të më fal namazin ja, do të më fal namazin pas tij mse mos njerëri dhe tortë këndo njeriu është ose mexhulul hal ose është ma'lumul hal ose është gjendja e tij e panjohur ose është e njohur kujt i ka thon mexhulul hal mjehullu hal i kanë thon, e kan than e ka pas ti një njeri rrugës dhe s'ke dëgju ta aj as një karakteristikë të islamit prej tij as ke pa po. çuaj karakteristika të islamit në kusht prej karakteristika të islamit çuajse do muslimani filoni është musliman pse është musliman filoni se babën e ka musliman ja ose bablokin e babgjishën e ka pas musliman ja po karakteristika e islamit është me dëgju ti të e thon shahadetin Se si ta dëgjoj të thonsh ahdetin, dhe s'ke si pasur as një vepër që çet prej fejes. E ke dëgjuar ahdetin dëshmon se musliman. Su, thyr, është musliman. E ke dëgjuar për shembull ezanin të thirr. Është musliman. E ke dëgjuar të thirrë kamet, është musliman. E ke dëgjuar të thonë on ia musliman. Dëshmon se është musliman, përderisa ti sje të po di çfarë, ka muslimës mekon musliman. Po për, për momentin për ty është musliman, shkakun se ti s'ke po di çfarë ka çata prej fejas. E kështu. Nëse nuk shef ose e ke pun haxh te bo haxhin, dëshmo sesh musliman. Apo e ke pun xhami ka hit te falamazin, dëshmo sesh musliman. Kto janë karakteristikat e Islamit si kot që të rkosh. Domethën, për me dëshmu diçka që për dikanc se është musliman, do të me pas diçka shkansh të Islamit, saşte feve tjera. Nëse sheft u i dhoni fukarasa, dëshmo sesh musliman. Ja. Fukarasi jep edhe jo muslimani. Sëç veçorie e Islamit. E për hajin ka pas خلاف se para islamit edhe mushrik kanë bohach. Po mëvon, është bë karakteristikë e islamit vetëm muslimanët e bajnë kët punë dhe dietarët e kanë shtyja edhe hajin. Do të thotë, namazi, ikameti, ezani, dëshmia për veten se jam musliman, shahadeti. Kto janë shenja e haxhit, kto janë shenja që është musliman. Nëse është me kapuç, plis, apo me kapuç të bardhë, çka i thoinë tarleme, dëshmon se është musliman. Ja, këto nuk janë veçoritë e Islamit. Nuk i kanë drejtuar do dot mëkon për ibadeteve që kanë veçoritë e Islamit e kanë dhadië tjetër që kanë thonë. E, nëse shef diçka që ti je mëlumul hal, gjendjen e jor, ka një xhamie që jetë dhe kanë të fal namaz. Dëshmos është musliman. Mexhulul hal, sikë pa asnjë karakteristikë as të veçoritë e Islamit taj. Kë është mexhulul hal, për ti është i panjohur. Nuk mundos me dëshmë, thon kë është jo musliman ose është musliman ose mund është me dëshmu, s'ke pa po kur gjantë islamit taj s'ki nevoj asatë, asatë e ta është ki person për pra ata, mas por jemësujim këtë regull të me thonë, dietart, ehli suneti falën masatina që është malumël hal falën masati, ka pa po shenët islamit falë është masatina në me thonë, ka dishkaj sigur që është musliman e ta është, mas i qe ke pa po të një vequrit islamit dishkaj që është sigur që është musliman A lejohet me thon se s'bën me fjalë lamozin patisë është jo musliman për diçka që është dyshim? Jo. Shkaku sa Ajmalia ka mosim e kon për shirku të madh dhe ka mosim e kon për shirku të vogël. Mirpo, ai namazin kur e ban është dëshmi e madhe se është musliman. Dhe në këtë Ajmalin ti si je sigurt që ashtu bën shirkun e madh? Spedën? Çfarë Ajmalia tu baj? E çyq tash me nën dyshim. Dyshon imanin e atij që ashtu dëshmon be diçka që është e çarsë është, është, është musliman. Prandaj, djetar, ehlisunetit, gjithmon janë falë masati shakon, ma lume halë, që kanë po shenë të islamit. Nuk ka shenë prej akidës, ehlisunetit, musë më falë, masati që se anjojnë akidës. Kjo ka shenë, kjo është prej, që që përmene shariju në më qalatul islamin, dhe më thënë, se kjo, kjo veti ka shenë, ka dolë të një fsekt prej këvarijëve, ata njërit pa aj ja vet një her prej a deri n z akiden çu çe ka nuk kanë fal namozin pastina ka thon nuk mjafton me thon se jam musliman do të më vej çu ç beson zot çu ç beson me laç çu ç beson atë çka thu për këtë çka thu për këtë ça thu për, tani falet mastina kjo nuk ka akide ahle sunne takida ahle sunne të dosh kur ta pash që ka dëshmunduri ke pavësuri të islamit o kri padryshon mohabetin se ai ban shirkt madh sot jam musliman adhuran vorre Ja, kjo të dalën Për shak se ta shke pa sen Kjo e apri Shimonin Kjo është qështja qartë Ta sh nuk i bandë dobi fja Mi përderi sa ti ke poveqë Uri të islamit Që dëshman qartë Sa jash musliman Nuk godzën me dyshu Në besimin e ti Me qështja dyshëmët Me qështja shkasështja sigur Pra ndaj dhe atar ka dhunë Se e para Pre kushteve Se njeri ju mundet Me bote këfjil di kanë Ösh kusht Që ai kufri me ka një qartë qart, Sko musim me, me definu ndryshe Me i thonë se jo ka posë shëllimin Kësë s'munësh S'munësh mi dhonë shpjegim tjetër Shembol E merë njoni Kur'anin Edhe e gjerë në vece E i thua ti Qa dësh me bo? A po bre që Kur'an ke Thët po Kja është kufr i qartë I prem Sko mua vetë me dyshun rrëth kësajna Aja është kjafer Dull pi fejes E ditit që është Kur'an I qartë E gjujti në vece Me vedije skorsi sa sinjoronte e ku tan smurit me thon vallau ne gjujta kuranit per respekt ndaj kuranit nje jo smurth me pas respekti shen vecei sa ispran kur gjoj me gjujt vecei prandaj s'ka muslim me pas respekt ndaj kuranit e ka gjujt s'ka kjo esht kufri qort prandaj nuk i ban dobi fjala la ilaha illallah ai do te pendu nga veprat se nen e ka bo permukthin islam e merr nje oni kuranin e shef e ka marren edhe e ka dhez po e djeg e ti joi s'ka eto bon A të lejot me thonë që është të bo kufr? Ja. Që e të bo? A i thotë, ki Korani, është bëjë vjetër shumë shpe. Mësë me rona për kampë njerëzve, me shkel, e me nëndëshmu Koranin, e ko morë me diek, me larguvë do me thonë prej shpijës, o këthën. A është kufr? Ja, yes, së është kufr. Me thonë, ki Korani zvinë sen, për shata pëhe ki prej shpijës, të dhejzi, Kufri. Domethën, kjo veprë nuk ka kufri i çart. Mirë po e para kur uhet kur djuhet në vezë, punflesh, është kufri i çart. Domethën, nuk dilet njeri nga feja, nuk nxirret veç me kufër çart. Përderisa nuk ka kufër çart, nuk nxirret nga feja. Prandaj na në thënë se këmalit janë turrëtur an Islam, nuk janë të përsyhme në punën e asaj malis është që është Kur'ani i çart, çka shkruhet, folmi namazin Pastina, nëse është prehaj malive që kërkon mbrojtje të gjënë vë tjëra, aje persona bësë banë sihrë ma gjënë ta, këj persona nuk folët pasti, po nëtë do të me konë sigurë që aje banat punë. Nëse jo, mbejtët në originë. E shka është në originë? Dëshmija tisë, aje pa e folë la mazën, aje është prej basim të orë. Wa subhana këllahume, wa bi hamdika, ashadu an la ilaha, ila an ta istakur këtë.